«Ти хочеш донечку?» Краще сина!» – сміявся Євта. «Але згоден і на доньку». «Ага, на дві згоден?» «Навіть на три!» Він узяв її на руки і міцно притиснув до себе. «А можеш знести мене додолу?» Ніжно зашепотіла Зоряна, лоскочучи йому щуку золотим волоссям. Я обережно почав ступати кам'яними сходинками і дійшов був до останньої, як несподівано перечепився і упав. Кинувся до неї, вона була непритомна. Потім розплющила очі і тихо вимовила От бачиш, тепер у нас вже не буде дочки. Він вмить прокинувся, витер з лоба піт і почув, що у приміщенні хтось є. Чоловічий голос ображено скиглив. Ну, чому, Улю, чому? Ну, чим я тебе не влаштовую? Низька ти людина, Василю, кокетливо відповів жіночий. Ну, і що? Ну, що низький, наполягав чоловічий. Та ти знаєш, що я можу? Облиш, Васильку, ми тут не самі. Ти про неї? Так вона ж не жива. «А от скажи, Васильку, – кокетував жіночий голос, – якщо мене спіймають більшовики або німці, будуть випитувати на муках, і ось так, як її, ти, ти все одно? Я все життя буду тебе кохати, Улю, і після війни ми поберемося, у нас буде двоє хлопців». О, таких коротунів, як ти, та ще й в окулярах. Ні, а нехай вже будуть дівчатка. Так ти згодна? Та зачекайте на віжений. Он, вона прокинулася. Дивиться. Почулися звуки поцілунків. І раптом. Євта ясно це почув. Жіночий голос тихо промовив. Весна. «Ви щось сказали?» перелякано спитала Уля. «Весна!» знову виразно почув Євта. «Кульбаба цвіте!» Він миттю вибіг з-за ширми, схилився над Зоряною. «Доню, рідна моя! Невже!» Вона подивилася на нього вже не тим мертвим поглядом і прошепотіла. «Весна, тату!» кульбаба цвіте і показала на вінок на голові Уляни. Прибігла Соломія: "Зорянко, донечко моя, яке щастя!" Її Зоряна теж пізнала і ніжно промовила: "Тітонько, я одужала". "Так-так, доню, одужала", і залилася сльозами. А перед самим від'їздом Соломія раптом вчепилася в Євту. «Не їдь нині, прошу тебе! У мене погане перечуття!» «А, у тебе теж вже перечуття!» – засміявся він. «Може, ти і сеанси даватимеш, як Зоряна?» «Ой, не смійся! Дай Боже, аби вона оготалася цілком! А нині не їдь, благаю тебе!» «Саме сьогодні у мене справді погане перечуття!» і подивилися на нього з такою ніжністю, що в нього стиснулося серце. «Не можу, Соломія, в мене зустріч із Шухевичем. Тоді візьми мене з собою. Ми все ж таки законне подружжя. Це не викличе підозри». «Ах, ми подружжя?» Зовсім розвеселився Євта. «А документи у тебе є? Та як же?» А як залишиш Зоряну? Ну, через день-два має Галина приїхати. Увійшов лебедь і сказав Євті, Маю тебе засмутити, я не зможу нині поїхати. Треба з Остапом дещо вирішити. Соломія спалахнула, як молодиця. Коли лебедь пішов, а Євта з усмішкою запитав, а ти що це задумала? Вона знову почервоніла, і я б відзначив, яка вона ще гарна.